Nu A Aș fi înghețeala când ține de cald, dar mică, vin bun și foale găurite, da. Cine-a Ce să fie? Cine-a să nu dai că te fac eu sunt cei de Nu sunt eu mai mare, mă! După coi, așa dar nu după ce ne sub Nu, nu, no, no, nu te uita la Z, ci la a că da ta îmblă pe to-o Nu no, mai spune, v-ați că e de vin. Păi, e fria al ăăăă. Cum mă duci cu vechea, bădițe, mă gândici? Mi-e fric, măi cremene, mi-e foame. Și foamea ca foamea, dar mie sete. Bădițe, mă gândici, dormiți ceva. cine eu? eu? Șeguiești? Am blat am învârtit lanci, am întins arcul, am... Mângâiat plosca. E, da das, am domine, de ce nu? Mă lăsai într-o rână... Până ma fără o dulce aromeală Așa, așa. așa mai sunt mă Au, nu mă strânge. mă strânge Adică de ce nu te roși tu, Sandomirene, că de moși tu groza Să mă chelar, cum poruncea Ștefăniță, două zile înainte de a muri De moși groza? Mm -hmm. o, pe un te poți apropia? De mogârdiciul ăsta și în toată legea Vorbi și mutu Corbea, E ostaș în toată legea. Grozav mi-e silă de meseria de ostaș. Îi naște, iau un pui de găină să mă dai. Ce iudezi, mă, ce... bobă vine ușor. S-a îndomit înalt ca un stejar. Uite-mă, da uite în spete cât trei. acasă? Și corbea scuipat ostaș, negru, tăcut ca o stâncă. Eu, un burduf pe două picioare. Și ce picioare, șont, șont, Cocoși au început să cânte și urcea să se stingă. Este steaua care se stinge cea de pe urmă. Uitați-vă ca și cum ar clipi. Mâine iar și apoi iar răsare și în va răsări. Mult o să ducem noi, fără Domnul. Ei n-ar vrea tatu să fie? Na. Bazoc ar fi bine. Un bun și drept loc o bală și baloș. O groză. Băierii se ceartă pe cine să aleagă. Vorbe, vorbe. Hei! Hey! Cine să fie? E glasul lui Groza. Fie, chiar la locul lui! cine e acolo? Aici mă gândici? Nu răspunzi? Nu? Mi-e frică. Ba, și frică. Să aud din Do Așa. do do Om bun! Nu văd! Nu, ia! -te. Bun, nu se scarge da. la inimă. Om bun sunt și eu! Adică, bun, bun, da! <laughs> și cum te cheamă, mă, omule? Petru! Petru? Petru! Petru, mă cheamă și pe mine! Eu spui, poarica! Sutașul Petru Măgărdici, fost ajutor al capitanului copiilor de casă, fost chelar armării sale, vodă, luatul din văzduh. Petru și Măgeru! Cum, cum? Deschidem! De mai rupem bucăți și asta nu o fac. Dar și un câine spart de mistresc a Sparne Spar, ne spart, așa ne-a poruncit logofătul mare, toader, și pupuiuc și groză, mai mare peste oște. Că până n-ar spune-l zi în ca să nu deschidem. Și nu ce-o spui. spune tu și dau porțile de perete. 23 de ani am petrecut între străini, mai mult închis ca slobăt. De câte ori n-am tras zevorul ăsta, de câte ori n-am pus mâna pe toară asta și de câte ori n-am izbit așa. Pământ sfânt al țării mele, de moaie de lacrimile astea, mai înainte, dați toți să cu sângele meu. Hai? E cam nebun să-i închină și rute pământul. Ascultă! Ascult! Ai ceva arme la dunea ta? Să nu dăm de vreun beteșug. Ia apropie-ne. Să nu te plici, că dau! Ăăăăă, coarda, s-a îndovit! Nu te apropii, să văd. Scutură dulama! Cum vrei să vezi dacă te pleci după ziua? Asta e treaba mea. Vreau să te văz fără să mă vezi. Ceva? E bine că venireți. Un nebun se încină să rută pământul. Ce vrei, străine? Vreau ce vrea Moldova. Nu v-a eu. Dar ce vrea Moldova? Moldova pe Ștefan cel mare. Ă, Ștefan e țarănă. Ce-și ce a pierit, trăiește încă. ce, ce trăiește, va pieri iar. Din el va Ce glas îți merge la inima? Parcă ar fi cu minte. Dar nu pricep! În curând îi pricepe. Chevați pe palul și pe groza. Aici, dinaintea castelului, să judece și să alea. Du-te Cremene, și-i cheamă. Ce-a fi vrân? N-a spus. Ce-a spus, Corve? Mult. Ai priceput? Priceput. Tot? Cât i-a dat omului să priceapă? Că eu nu mă o gândici. Eu deloc. Ascultă-mă gândiți! E? că mă o gândici, se cheamă. Dar nu se să nu-i cheme a făcut joc de tine cu un coi de licrăim și coza o za de rândulean. Mi se pare ca malalavare. Păi te-aș pofti să vii și mâine, să-ți deschizi. Șt, uite că vim Logofătul balos cu mersul lui de neam ales și groza cu părul roșcat ca foc. Barba alvurie, cât de gros și calca luflământ. Unde mi pe știi despre pânte! Eu asigur că un nu poate fi decât un om bun. Și nu unde a suflat vântul? Ce vrei străine? Spune pe șleau. Mă boierul boierule." Vorbește." Dar după câte am îndurat mai mult de jumătate din cei 43 de ani cât am împlinit, îmi tăiaș curajul de la început." Și ce-am zis eu?" Că sunt străin." Străin? Și De castelul ăsta? Tocmai aici să fiu străin, aici unde am crescut, unde am încălecat cai domnești, fără șa, fără frâu, cu mâna înfiptă în coama lor, gonim ca o stafie sub privirele arhanghelului. Cine să fie asta? Ei, cine ești? Petru Voivod. Petru Pribeagul? Am privegit 22 de ani, dar nu sunt Petru Pribeagul. ci Petru Rares, fiul Răreșoaiei și al... Și al? Și al lui Ștefan cel Sfânt. Tu... Eu, Balos. Știu că ești logofătul Toader Balos. Te-am cunoscut acum 30 de ani. Erai viacă al treilea. Într-o zi scrieai un sine de Danie și cernea la se întinsă la un mislete și pătașpirea de vițel. Logofătul tăut a zvârlit cu călimările și-ți rupse urechea. Mă învârteam pe lângă tine, îmi ziceai Petru cu cuietul. Eu nu te cunosc. Îmi spui întâmplări adevărate, dar tocmai fiindcă sunt adevărate, câți nu le-or fi știind. Mă cunosc Clucerul Moghilă, părcălabul Grumază, Vornicul Jurj și câți alții care săream pe genunchile... E de mult! Morții nu pot a vorbire despre noi. Eu aș un Petru, cam ca tine de înalt. Frumos, băietan, nu zic frumos, ești și tu. Cu mustăcioară subțire, tu ai barbă înspicată și mustăți negre și lungi. Alb și rumen la față, tu ești prăjit de soare. Subțire și sprinte, tu ești pietros și voinic. Din mândrețea de copil te văd bărbați, dravă dai fi ala. E, trebuie să se ridice măria sa de la Putna și să mărturisească că tu ești Petru al rărășoaiei și al... Altfel nu glumim. Corbea, s-a îndormit. Luați-l sub aza voastră. Numai în castelul din Suceava nu fusese închis. A, e bine la noi. Umbră cât lumea. Și habar n-ai ziua de noapte, cu zgani cât poftești, și și mari și lacuri şi... Să vă dau și alte dovezi. Da, căci din ce ai spus ar trebui să dovedești dovezile tale. Cremene, da. cheamă-i și pe ceilalți din castel. Da, să vie toți, să scoatem lumina de sub obrocație. Să scoatem, de ce să nu scoatem, dacă o vrea să iasă? Nu vă spuneam eu. Nu te amestecam. De ce să nu mă amestec? Boieri au dreptate. Un pârlit află din auzite că ar fi bol scaunul Moldovii și țop el. Eu sunt Petru, copilul rărășoaie și lui... Doamne, iară Vin, Cremene! Vin cu totul. Pan Micul, Pan Liciu, Pan Sandor, Pan Clarkeș, Cosma! audă pe te la care din voi cunoaște pe drumetul acesta să mărturisească? Hibeș om, dar nu-l cunosc. Să-l vedem. Nu-l cunosc. Ar fi ostaș. Așa s-ar crede după uitătură. Ochii lui joacă, ne măsoară și ne coprinde. Mâna dreaptă are bătături. Sem că a tras Paloșul de multe ori în viață și-o ține deslipită de trup, ca și cum ar fi gata de trântă dreaptă. Și ce vrea logofete baloș? Zice că ar fi Petru. Petru? Care, care Petru? E, care, care? Alărărișoai și alărărișoai. E, e și-o Cum altfel? De zis e ușor. Nu mă cunoașteți, nu vă cunosc. Ne vom cunoaște. De o lună am părăsit Polonia. Într-un suflet trecui prutul. Ajunsei la Hârlău. Văzui pe bătrânea mea, maică. Crezi că aș fi omorât-o strângând-o în brațele mele. Îmi dăte -o, o vivlie și-mi zise, Aici zice despre tine, tată tău." Ah. La 15-a zi a lunii august, 6992, Maria a născut un copil care se va chema Petru, și acest fecior să se știe că este din Maria și Ștefan Voivod. Scris am eu, Luca Arbore portarul Sucevei. Iscălit, Io Ștefan Voivod. Cunoașteți scrisul lui Luca Arbore și al Voivodului vostru. Să o cotiți. Partim fi de cităște logofete Barușa. Da, da, parcă ar fi, da, al lui, sluvele clătănate... Ui tremură mâna, bravoza. Tremură, nu știu pentru ce. M Am colea coleau în sine de împărțeală de la milostivul. Să apropiem miscăliturile. scăliturile. Uh -huh. Așa, așa, același mers, aceeași aruncătură. Ai, doma, ce zici, totușine? Eu, în vremea din urmă, cunoscui scrisul lui Arbore. Slovere lui ca stârci, De, prea e bine scris, deși e cam de mult. Să fi scris el, să zicem că scrisul ar fi al lui Luca Arbore și scălitura lui Ștefan Voievod. A cui e biblia asta? A Marie i-a fost, acum i-a mea. A fost a cuiva și acum alt altcuiva. Mm -hmm. În sfârșit, câți ar fi luat biblia asta de la Răreșoai, ar fi copilului lui Ștefan Germare, Mare? Izgonit de Bogdan... Prigonit de Ștefăniță și că nu e nimeni pe scaunul Moldovei, necrezut de nimeni și urgisit de tot. ce corbea veniți cu pânesele! A niște holobaj, domnești, care își părăsesc cuiburile calde, așa merde technici de morocom. Trăiește, Oana! Trăiește, piata, Oana! Piata? De ce? De mult timp. Îți inima. Care e Oana? Nu cunoaște? Nu o cunoască. ce mai văzut-o? Cine e Oana? Eu sunt. Ești? Ce vrea străinul acesta? De la toți, străin m-a mâhnit. De la tine mă -năbușe. Nu mă judeca după chip. Văd cum nenorocirile au săpat urme dâns și într-al tău. Că mă gândesc. Dar nu-ți spune nimic glasul meu. Nu. Nu-ți aduci aminte? Nu te cunosc. Aseară lui că Vodă intră în castel fără de veste. Și azi, iată-l. A, de copii. Un flot răspățat, cine se uite în gura ei. Tata, așa era. Cum îl văd? Nu, Nalu, nu mai spune prostii. Nu mă credeți. Bine. Înainte de a vă părăsi... Greu să ne părăsești. Ordei vei fi domn... Ori vei fi dat judecății ca de domnie. Înainte de a vă părăsi răpus de acest pumnal... E, aia poți să o faci. Am să vă spun un bazm pe care nimeni nu știe. A fost odată un chezar, bun ca pâinea caldă, viteaz cât nu-i sta înainte, bătrân că n-a murit decât când a vrut și cu credință în Dumnezeu că lumea zicea cel sfânt, pe lângă el se pripășiseră o fată și un băiat Și amândoi crescură sub privirile lui ca două flori sub razele soarelui Și nu știa unul de altul al cuie și din ce neam s-ar trage Fetei zicea Sulcina și băiatului lui Drumeș Cesarul iubea ca pe ochii din cap Și Sulcina era bălaie cu părul galben ca spicul copților tungi pe spate Caldumitale. Da, cal ca meu Parcă ar fi fost băiat ca dumneata. Așa sunt eu. Îmi pare bine. Și abia împlinise pe la Florii 14 anișori și Drumeș 21. Chesarul era bolnav. Într-o zi Drumeș ieși din întâmplare pe un ciardac descoperit. Cum ar fi acela unde lucrau fetele domniții Maria? De unde știe omul acesta ciardacul castelului? Și văzut pe Sulcina, care se ducea repede pe lângă o fântână de piatră, ca cei din ograda castelului vostru. Tu nu știi așa de bine ce este în castelul pe care nu l-a văzut niciodată? Și, Drumeș, opri pe Sulcina. Ce fost Sulcino? Nu, Drumeș. De ce sunt ochii roșii? Ai plâns? Nu. Ba da, ochii tăi sunt tulburi. Ce ochi să rămână senin, când ai bunului Cesar ard? Dar nu era nimeni acolo. Treci la sfârșit. A -a -a. Cum s-a sfârșit? A -a -a. La sfârșit, Chesarul era numai cu Sulcina și odată veni ca scos din fire Drumeș. Doamne, m-a dus iubirea ca vântul și m-a întors grija ca gândul." Verea de la maică să a trimis de Chesar și Chesarul se ridică într-o rână și zise cu un glas plin de înțeles, Tot, tot măria ta, Sulcino, să mă iubești ca pe un frate." Și ea, cum ți-am spus, Drumeș, ca pe un frate bun, din aceeași mamă și din același. Cum? Din aceeași mamă. Da, frate. Și se îmbrăcișară și plânseră și bătrânul chezar blagoslovii blagoslovi. Oh, cu ncoar fratele meu, îl bun de mamă și de tată. Raterii ei? Voevodul nostru grosă! Os din osul lui Ștefan cel Mare. Voi plânge, nu mai plânge. Toate au sfârșit. Viața noastră ca și durerile tale. Scurați, boier! Mai bine vreau să văd pe un bărbat mort decât în genunchi. Stați drept și voi sta drept și cu dreptate voi cârmui Moldova. Și tu, tu, bună rea, o gândiţi, Ia gândiţi. Ia vină, ia vină, o apropieţi. Om bun, Maria ta. Om bun sunt și eu. Aşa m-a făcut mama. De azi ai să încaleci Și și în din tâi pătălie. Și în cel din primul rând vei fi și tu. Mai bine taie mă, Maria ta! să te tai dușmanii, o să te întorci om. Băie, avem de lucru. Să lucrăm. Domire, Sandomire! ce Tu ești cărturare, am scris bine. d a g m e că s e ei, pe la Brașov, lângă Aha, fel de oară. Ei, cu ei. Ei, draguții mei, ești de ce nu? <laughs> e frumoasă? Cum să nu? Mm -hmm. Cam groșceară, cam o toa, că că n-ai ști unde, iar fi mijlocul mâinile catsuri la ele mele și obraji rume și tari să spargi nu cu carăbina. <laughs> of, mie e dragă, s-a îndomire, drag. Să fie trei ani de când n-am văzut o mititică. E româncă? Da, că Doamne, iartă-mă, din săcele am lăsat-o la un sas cu arme. <gri> ce râzi, mă, ce râzi? Când vornicul Groza își trase oștile, eu îi zisei mă duc, Marie, și mă necară lacrimile și ea... D Apoi umbla sănătos și mă privi blând, ca un vițel. Ceresc, mă, ceresc! Uf, bat-o și noroc! Ce zici că e cu anul, Ai, cu anul, cu anul, firește, că nu o să fie cu ziua! A, ce mai faci să vă gândiți? Să fie patru ani de când m-am văzut! Cum mă duci cu băuturica? Slavă Domnului, adevărat, Domnului! Ne-am lăsat cremene, și eu de ea, și ea a. de mine. Cine ar fi zis? Voda a zis, și mm. ce vrea vodă aia. <laughs> Mare minune, ești de acord, vă? Da. Ce, mamutule, nu-i așa? De n-ar fi fost vodă cum e, tu ai fi fost cum erai. Când dădui prima oară de dușman, mm. închisei ochii. A doua oară, ținui de schiș cât putui, şi... ha -i, ha -i, ha -i, şi <laughs> și ei, și eu, îi Azi așa, mâine așa, până mă deprind să-i cu moartea și începui să trăiești. Pe noi, Moldovenii, n-a fost așezat Dumnezeu așa, că de voim să trăim, să învățăm, să murim. Așa te vreau, Măgărdiști. Hey, hey, hey, hey. Nu pricep așa, Prevacere. Ce nu pricep tu, Cremene? După cum e vodă ieși țara. Că nu e țară ticăloasă nicăieri, ci domn, crai, chezar ticăloș. Mm. E obețivul de pe vremea lui Ștefanița, a ajuns ei miașul cu scările de fier sub Petru Bodă. Dar cine te-a salutat pe obraz? La fel de oară, un cavaler turnat în fier cu savie dreaptă și grea. <laughs> După ce fărâmară crai craiului Ferdinand, am zecut la fel de oară ca la două săptămâni. Că de 10 n-aș fi dat peste Maria. E? Eh. Pe la voi, cum fuse cremene? Cum să fie să ca pe la tătari. I-am bătut, s-au dus în pustiuri. Ne-au bătut, am tulit-o înapoi. Și iar am bătut, și iar ne-a bătut, și iar am bătut, până am căzut la pace și am intrat la dragoste cu tătar. Oh, <laughs> <brațe -le. laughs> da Nu știu, Dar tu, Corbeo, cum vă curăț la obertin? Ia, mai uitați-vă să nu vie vodă. Ei la Obertin, Petru Vodă de dubătărie și pierdură. Mm -hmm. Eu căzusem. A treia zi mă deșteptă o nălucă blândă, blândă. Așa a fost să fie. Dar ce e cu nălucă, ce aceea cordă? Nu știu. Era frumoasă? Da. Era da. bălaie? Da. O iubești? Da. Ai mai văzut-o? Da. Și ei vorbit? Nu. Bă, eu o să o văz pe-a mea ziului, că i -aș vorbi. ea zice, hai, și ea mea răspunde, hai, <laughs> ce rădezi, ce rădezi? Și ce, <laughs> ce, ce faceți în tabără? Muncim, ce să facem? Ne trudim, ceoanele să nu se deprindă cu lenea. Treci, Maria. Bună ziua, bine, mă, mă, Vine, vodă, cu tata și doctorul Jmil. Bine, Corbea! Bine s-am domnit, tata, ești, Măriata. cu tată! tău. Ne începe și el. Ce să facă? Da, da, baloș. Are cu cine semăna. Mă gândici. Bine? Mai troși la măsea? A, nu, Maria. <laughs> Dar tu cine ești? A. Miașu Cremene. Da. De patru ani nu te-am văzut. dar, v a spurtat bine. Mai ales două cete de țărani. Cum alta, Maria ta. Da. Bine, bine, bine, bine. Dacă toți ostașii mei ar fi ca voi, aș lua Buda și în locul steagului verde cu cornul de lună, pe turnurile ei ar fâlfăi prapurul Moldovei. Au să fie, au de unde învăța. Dacă-mi dai voie, nu-a da. alătat tot cu mâna de la rănit. Da, Încă 5-6 da. zile, doar n a fi foc. Te-am adus din Crâm să-mi fi slugă și tu mi-ești stăpân, Smil. Când te slujești acolo unde te doare, măria ta te supui cine-i stăpân și cine-i slugă. Tu, Smil, glumind, strecori adevărurile. Nu cu aia? Nu cu a. aia, măria ta. Cu masa, Smil. Cum să fie? Mai mișcă și cu stânga, nu tot cu dreapta. Crezi că, că Dumnezeu s-a târnat pe stânga degeaba? Copiii, doctori și femeile, stăpânii noștri. Cât suntem, Corbea? 3. Și cu cinci a lui Creme ne fac? Trei și cinci. Trei la vorbă, adevărat ostași. Balos, sineturile. Ia că e măria ta. Corbea? Da. Sunt patru sineturi pe care le dau la patru cete de țărani, boierindu-i pentru purtarea lor ceafalnică. Viteși, au fost viteși, îi fac. Ceata lui Pistrițu, a lui Fuior, a lui stâncă și a lui lată. Îi pui în stăpânire o havnică asupra moșilor și pustiurilor ce le la fite ce pentru fite ce ceată. Dar înainte să fie oameni slobozi, ei și urmașilor? Duceți-vă adunații și citiți-le. Șmil, haide-mă în corp. Venireți? Da, Venire da Măriata. Turcu a plecat? Plecă, Maria. Ta. Să se ducă groza! Turci, lacul, nu se mai satura. Vor Haraciu, pe patru ani. Cum? Peșcheși, dar, da. Haraci, plată de supus, nu? Haraci nici. Nici, Peșcheși! Am cheltuit destul cu Ungaria, cu Polonia și cu tătarii. Oh, de ce nu se unește creștinătatea sub chezarul Carol și nu pornește ca un potop să prigidească puterile lui Soliman? Bani, bani pentru sultan, pentru viziri, pentru pașale. O țară de vândut! Și le cumpără pe toate. Banii ne trebuie să plătim joldul ostașilor. Să clădim locașe pentru iertarea păcatelor noastre. Și pentru cei ce vor veni după noi, ca să ne cinstească știindu-ne cine am fost. Împodobește voronețul. zidește din pagiște pobrata. Banii se isprăvesc. Și da aș avea nașta Turcului, măcar de la aș vedea cortii scurși. O, nu mai putea! Oh, Dacă obștea creștinilor s ar aduna într-un sobor, ia a sovor, spune eu câte păcate are și de ce își bate joc de ea fiara din Țarigrad. Aș sluji cu dragă inimă cu, cu nemță spaniolul pe deasupra praporului nostru. Vinisuri! Cine nu visează, nu vede. Cine nu vede, nu se apără. Cine nu se apără, piere. Și pentru cei sortiți pieirii nu ne răcim gura degeaba, trotușene. Intrați în corp. Viața este un vis. Vis? Când se sfârșește viața. Dar ce lăsăm după noi urmașilor noștri e și un fapt, și un drept, și o putere de a trăi. Moștenitorii noștri nu ne vor măsura viața după bucuriile ei ci după jertele pe care le-am făcut știind că ne pentru bucuriile lor. Eu m-am suit pe ceahălău și-am făcut o chiroată și-am plâns ascultând că am viz și ne neam risipit la trei coroane deosebite. În Ardeal se lasă pe trei văi a Someșului, a Mureșului și a Oltului Moldoven adea M-am tras pe munte în jos și-am privit pe trecătoarea uituzului ca pe o fereastră și-am visat și-am diluit la Feldioara, la Brașau, la Cetatea de Baltă, la Ciceiul, la Rona, la Ungurași, la Bistrița, oștele Craiului Ferdinand și ale Cezarului Carol, Am stăpânit Ardealul și n-am ieșit din el decât amenințat de bunul meu prieten Ianos Zapolea că se plânge turcului. Ah, Turcu! Ah, eu am visat să viseze și urmașii mei. Ai făptuit! Smil, smil, vindecă mâna, cam de lucru cu lesii! Mic, vise mari. Da, Mic ești tu! Moldova nu e mică! Neamul care se crede mic se micșorează. În lume nu poți trăi cerșind, căci nu e loc de pomană pentru cerșetori. Să se împlinească rândurile. Vreau pierit mulți. Să nu numărați și să nu vă numărați! E cine să numere! Ah. Duceți-vă! Da. Totuși nu e mâgnit. Nu e slujbă pentru el. Și mai sunt și alți boieri. Mm. te mi-a sărit inima. Când ai intrat în cort? Cine sunt eu? E, cin să fie, cine să fie. <laughs> nu ghicești? Dacă ți-a scuns fața în dosul mâinilor... Ia că le dau jos. Tu? Tu ești o pasră măiastră care iei grijile și dai bucuriile. Eu? Sără dreapta, Doamne. Vin să te salut, și eu, Nunea. Și eu. Ce-ai făcut? N-a făcut bine măria ta. Nu mai începe. Te spui tătâne te-o să te astâmpere, că și ne-a stâmpă oh, I-a spus date de mult. Ei. Și ce ți-a zis?" M-a certat. Mi-a spus că Maria ta ești mare și eu sunt mică, hm. că ești săpân și eu sunt droabă, că ești bărbat și eu fată." Și tu ce ai zis?" Ce să zic? Nimic. Toate le știam fără să mi le fi spus nimeni." Ascultă, Nunea, am să te fac miaș de și ca pe Sandomir." Ce bine-mi pare. Vreau, vreau cu Maria ta la război." La război? Oh, războiul e crâncen și tu ești fragedă." Te văzor unde-ntorc ochii și de închis." Te văd și mai bine. mi apar și mai frumos, și mai viteaz. Nunea, tu știi ce simți? Eu? Ce simți? Tu știi ce vrei. Nimic. Să te privesc. Du-te, Nunea, du-te. Ori nu. Tu știi că am doamnă? Da. Că am copii? Da. Că sunt... Privește bine, că sunt bătrân. A, nu. Că tu ești fecioară. Da, dar... Atunci ce vrei? Să te biruind, cum biruiști de atâtea ori. Adă crește-un cu nea să te sărut. Dumnezeu mi-a primit rugăciunea mea pornită din inimă curată. Mi-a conit patima care se-i pe furiș. și în sufletul meu a revărsat pace și liniște. Mai înțeles, nu Da, Maria, da. Da. Ai să mergi la război! Cu mărilea ta! Corbea! Iar dumneata? Iar! Caut pe cineva! Mă a Să-ți sufli ca un cal după ce a ridicat la dealul o povară! Da! Suflu mai greu ca armăsarul care m-a dus în spinari! Stai, Colea! Stai pe trunchi! Să-ți dau nițear bine! Mulțumim. Stau. Adio, poți din Am băut. Mulțumim. Ai venit repede? Foarte repede. Din cotro! Din ba nu, de la apus, <laughs> Nici de la apus! Ai venit de unde? Mi-am uitat ca pământul. Se vede că... Stai, mâne! De ce nu stai? Nu ta ești ostenit, Corbea. Eu nu sunt ostenită. Stai, fiindcă nu ești ostenită. Mai departe, ori mai aproape. Unde vrei, Nunea. Atunci, povestește-mi cum te-ai bătut la fel de oara. M-am bătut cum se bate. He. Nu știu să povestesc. Spune-mi un bas. Un bas? Da. Cum? Nu știi nici unul? Ba, unul. Hai, spune-mi. O fată frumoasă, frumoasă de îngheța oapere și cum băia băiat alt și urât. Dacă era nalt nu era urât. Care se bătea cu smei și cu săcui. Cu cine? Cu smei cu mama pădui și biruia că iubea pe fata frumoasă și ea nu-l iubea. Ce proastă! Și nici nu aflase că băiatul lui Cine Ce nărodă Și băiatul nu-i spunea că era frică Oh, ce nărod Până a murit mai mult vrând ca nevrând Săracul Și fata aflând de câte se petrecuseră a plâns A plâns eh? Și atât Ce tristă poveste Dacă nu știu alta mai veselă Se va sfârși curând Ce să se sfârșească? Povestea mea. Ră, frumoase de plăcă sandomire, o licoară. Sărutăm dreapta și pa stângă. Amândouă. Hei, vin c-o trău, bădite-mă, De aici, de bravă. Și tu, cu armea, ce te plimbi așa? Așa mă plimb eu. Eu de ce nu mă plimb? Hei, apoi dumneata ești, mă. Hei, a, <laughs> a, a sunte, ce să nu fiu. Ce te uiți așa, genunchea de bine? Cam răzbuzată că-i stătura asta. Și dacă ce? Că Maria mi-a spus, nu că nu face nica, că borbatul să nu mai mai slut, că aducă să-mi pustii. Și <laughs> Maria e țapănă și grață, e dintr-o slană, cum zice ea. Să cine -i Maria? Iubita lui. <laughs> A, așa, bădiță mă o Da, bă, vezi că nu. Dacă m-a ales ea pe mine ca un mal, din ea e tăia și ai face patru ca meata. ta. iubești? Cum să Nu. S-ar putea? Și anul ăsta i-am scris. <laughs> Maria lângă Feldioara, la țiră Sasu, cu anul băgată. <laughs> și de când ai văzut-o? Merge pe al șaptele. Oh, de șaptea? Și <laughs> ea scrie? Niciodată. A, o fi măritat. Treaba ești. O fi murit. <laughs> Dumnezeu să ierte. Da, vodă, nu fu pe aici. s-a dus cu niște izvoade și n-a mai venit. Scoate izvoade? Pregătește rânta! Fii, unde mi-ți Pe domnul. -mi căutam. <laughs> Nu uitați, Lietu Corbea, cum a fugit? Hmm. și cum n-ar fi mințile lui. Ah. Și mi-a spus o poveste tristă, tristă, cu un băiat care iubea pe o fată și nu-i spunea și era frică. Eu bănuiesc că ar fi... Ce bănuiesc, mă gărviții? Hmm? Dumneata, mă întreb genune. De ce nu? Să mă încredințez, eu și-ți spui. Să te Mai Măi, Sandomier, corbea iubește pe soarta. Oare? Așa mm -hmm. să fie? Dar... Mine Domnul! Și după el tata, Groza și Liciu. Cenură! Credeai că nu mai viu? Mai degrabă aș crede că nu m-am născut decât să cred că lui ceafărul a apune și nu mai răsare. Balos, tu visași când se mijliși pe cofilul ăsta și ți-ntrecurși un vis în ce făptuiși. Păcat că n-a fost băiat! Și ar fi fost mai păcat să nu fi fost femeie. Băta, o să bată de copilă. Ei plac neodihna frământările și răsboiul. <cute> Hei, dar tu mă grditi. Mă. ce te-ai schimbat? Așa pare eu mai frumos de două zile, Maria. Ta. <cute> Cât ai? sute fără cinci, unul și unul. Mă duc, se duc, biruim sau veșnic ca Mă grditi, sunt Da. Fiți gata, cu mâna pe fârei, cu picioarele în scăci. Hai, puteți pleca. Să trăiești, Maria. Spune Groza! Da, Maria ta. Nici o știre de la Hadmanu Mihu. Nimic s-a dat la fund. Cu zece mii de oameni, ce să fie... Mm, nimic. Boieri, când credeți că ne vom și? Hm? Genunea, stai, tu te cum vrei. Mă duc, Mărieta. Eh, când baloși? Mâine pui, mâine. Sabia gata, am șters o de sângele de acum două săptămâni. Cerțita și Maria, tale ce vești au adus? Ieri ieșii din tavără cu noaptea în cap și mă întorsei pe dâra pe care am tras-o la Obertin. Luai pe Corbea, satele pârjolite arătau pe unde trecuseră. Descălecai urechea la pământ, nimic. Mă uitai la Corbea, un surâs de pe altă lume. Măria ta, ți-aduc știri de te întorci înapoi. Bine, dispăru ca o săgeată. din cu a de prut toată noaptea. Azi dimineața mă deșteptai, mă uitai, nimic. Mă închinai pentru sufletul lui Corbea. Pinten în calul, măsurai încă o dată unde a fi să stea bătălia. He? Când ne vom bate? Când corîncești, Maria ta. acum? Nu e un ceas de când veni Corbea. A venit toată. Nu credeam ochilor. Corbea! Da, Maria ta, și și se apropie. Sunt la o poștă de aici. Cât să fie? Ca la șapte mii. Toți călării? Toți simt fier și pe caimari. Pușcașau? Nu! Se pe cinci să trimis cu o momeală bună? Pe mine. Tu, steniți și galbe, nu se poate. Mm. Sunt roșu și se poate. Vorbi răstit. Mă uitai lung? Crede-mă, măria ta, se poate. De data asta rugător. Bine, ia 500 de călăreți sprinten, ieși înaintea leșilor și momește-i. Îi aduci până la povărnișul văi și-ți dai drumul pe sub a pădurii. Am înțeles. Și se făcă nevăzut. O, oh, sireacu. La stânga, pădurea de stejar. Um, uh, Dăm da. Așa. Aliciule. La dreapta, rosătură, bahnă, mocilă, și baltă. În fund, pădurice și mărăciniși, de ca târnul. o fiota cu arcurile. Câți avem? 1500. Nu și pe morți? Am în goluri. Ah? Da? Vezi bine. Mm. Vitejii cu caii de frâu să se strecoare prin pădurea de stejar până la culmea dealului care coboară oblu. Acolo să aștepte peleșii care vor da de vale. Să încalece și să cază în coasta și în spatele lor. E, asta e treabă de om și viclean și viteaz și hotărât. Ce gândim cu răceală să făptuiască cu căldură. Ce credeți? Bă, balos Balose și viteaz ba, și hotărât. Ba vornicul Groza, cred o sta și în el mai mult decât în mine. Să poruncească, eu mă sufui. Bine! Groza, da, mă, ia pai lui Sandomir, pai lui Cremene și pai lui Burră și pai Spânului. 1800 de viteși. Da. Eu și cu baloș le cădem în spate și vânturăm la vale între pădure și bacnă și îi ducem până la fund. Aici liciu îi cu săgețile. Vor căuta scăpare. Rosătura de oile stă deschisă. Vor năpări cu cailor greu în bacnă, în mocir, în stucarai, în baltă... Leși ar mai putea să facă două învârtituri. Una spre pădure, la dreapta lor, cu un vin, alta împotriva ta. În pădure sunt topiți. Liciu! ca și din Crâng învârtindu-i ca o poartă care s-ar închide. Să nu se întoarcă împotriva ta, Groza! Nu se poate! Nu fi mă ne pustesc asupra pânătorilor! Nu se poate! Să zicem că s-ar putea! Nu zic! Bagă de Groza, bagă de seamă! Baga de seamă. și priziduri. Îi sparg și îi risipesc în pădure sau în vagdă. Un ceas de când se duse corbea. Voi, Balos, Groza și Liciu, porniți? Da! Să vie, mă măgărdiși! <laughs> Neamul pupuiungilor, căci n-are Moldova poer, numai ca tine și țăranii numai ca Corbea. Vreau să-și prin pădure, niciun pânzește crângul. Ce vezi, Maria ta? Zic că tu ești cel mai frumos copil din lume și de a avea arii pe-ai în văzduh. Vin ai? Da, să-ți dau? Corbeam că e rându-se apropie încă căiera rea Cum? Hmm? Zic să dai răniților, se ne prinze la inimă Da, am dat, la câte au venit Hai, bea Ferește-te să nu sorbi și mâna hmm? S-a întâmplat S-a întâmplat Nu așa repede Ce ai, Maria ta? Hmm? Te fură gândurile hmm. Mă gândești că Omul nu știe când îi vine ceasul. N-auzi un robot de cal? Nu, nu auzi. O mișulă prin pădure și crengi rupte și frunze călcate. Nu! Nu-i vezi! Măria ta, ce ai? O senică. Azi noapte n-am dormit. Hai, culcă-te oleacă, Măria ta. Să mă culc? Tocmai când orodul îmi strigă sus că ești domn? nu mai vreau nici... Ba să vrei ceva! Să piruim. Hai de nimic, mă grăbici. Am! Carii mei, pregătiți-i aducă! A dus! Pa, patru, patru! Să te țin gata să pornim. Unde, mă gârdici? La nuntă! Ce nuntă? Mă, cu lună, vodă! Cu bine, Maria. ta! Să dea Dumnezeu! Am vin. Ce vezi, Vin? Niciun nici nu mai e în de datăpost! De ce s-au grăbit? <laughs> Ca la nuntă. Cunun mă gândiți! Frumos, cinere! Am ce zice! Ia! Scutați! Iar, că mă ascund! Nu auziți nimic? Nimic! Un puie ca de mare răscolită! Ah! Dar izbuti corbea! Corbea? Să-i vâră ca într-o albie! Dar se face spătar! V-ai izbuti, Maria ta. Povestea nu s-a izpratat! Ah. Eu nu vă înțeleg! Ia! Mărbăială Da E vântul, Maria. Ce vânt mil S-au auzit și glasuri Nu încă Aude și glasuri Ascultă, Luna, Luna pune ți tu la păvânt. Da, Vorbiți ca oameni Ai auzit? Auzit Strigătile lor noștri au început Ce să fie? Să fie bătărie? Da Nunea! oh, ah, Mai limpe de ce vorbeau ei și eu să nu-mi pricep ah. Te-ar prețui în mâna mea tânără încă cât prețui ea în mâna lui de bătrân. Nu ne-a. fo. O gărdiți? O gărdiți? Scalul! mă las, vă duc, mor! Hai! Fă de ținte și hai! ceva de pe pătijarea ta. Am învins. Am învins. În Toți câți mor înving și sufletul lor scapă de chinul vieții. și costașii mei, am biruit. Am biruit noi care trăim, cei răniți și mai ales cei care au murit. Fiele țărână ușoară oriunde ar dormi. Ne-am răcorit, răcorit sufletul meu, ars la Bertin, m-ați furtat ca niște voi și tu, Groza, și tu baloș și tu liciu noi nu știm de cine am minunat mai mult în fața Domnului nostru de chibzuela cu care am tocmit bătălia sau de măreția cu care am făptuit biruința fie no. ca numele voivodului petru să-l pomenească lumea până la sfârșitul veacurilor pe cel mai viteaz dintre noi toți. I-am adus, Mariata. Cremele mort și Corbea, luptându-se cu moartea. Corbea! Corbea! Corbea! Și aici, doamne, isteria mea dacă scap pe Corbea. A doua oară intrasem în vulturare. un zid de legi mi se făcut înainte, Crezui că pământul se crapă și mă înghite de viu. Când auzi un văjurit, Corbea a trecut și i sparse. Însă, dar o ca și cum ar fi căutat moartea care fugea de el să izbi într-un buluc de dușmani și-l văzui cu ochii mei căzând de pe cal ca un turn. Atunci spulberai pe leș. Prea târziu, corbează cea cu fața în sus. Ca și cum ar fi căutat moartea, Doamne! Nu, nu corbea! Povestea nu s-a sfârșit! Mai e, mai e și mai frumoasă! Bietul flăcău! Tata iubea pe genunea. Ah. De ce nu mi-ai spus? Țărat, oh, zitează! Înaintea ta îngenunchi e de boier! Mai e! Mai e! Nunea, măria ta, iertați-mă! Mil. să-ți văd știința! Știința mea se pleacă în fața morții. De ce, plângi, nu e greu să mor. Am biruit. Și mâinile tale sunt așa de bune. O, oh, poveste, poveste... Oh. Eu l-am omorât fără să vreau, fără să știu. Și povestea... povestea s-a încheiat. Voi scoată, Mărieta! Cie a trimis? Ce vrei? Să ne sporești bucuria că am învins, hor durerea că am pierdut pe cel mai viteaz dintre noi. Hartmanul Mihu s-a întors în suceam. De ce? Vin turcii. Turcii Să vie! Să zică vină-mi cu anunea, că îmi treabă. Turceau să cază negura asupra țării. Nu-i asta oameni. Nimeni nu știe ce se petrece în el. Azi noapte târziu l-am auzit strigând. Nu, nu, nu se poate. Ce nu se poate? Nu știu. Să nu se coacă ceva. Ce să se coacă? Un bostan? Ismil, Un boier. Boieri? Și ce să vrea boeri? Nu știu. Nu care-i nu știi ce vor. Atunci ce știi? Electro, nu fi copii. nu o face să vorbesc degeabă. N-am nimic. Nimic? Pregătește-te de plecare. Tu, copii și eu. Eu să plec? Până la să vorbiți la Ciceu. La Ciceu? Vieși la Ciceu? El rămâne. nu îi primește. <sighs> și voi? Ce faci, Ana? Vorbeam cu Genune. Vorbeai? Ce vorbeai? Uh, ...povesteam bătălia de la Ciri Adevărat și mil? Aproape adevărat. Numai atât? Și n-ați mai vorbit altceva? B ba da, Măriata. Eu întrebam pe Oana și Oana pe mine... ...că ce-i fi având Măriata cât ai schimbat? Nu mai ești cum erai. E adevărat? Dar știi că micșorezi grijele, Vilea spune. Dar știu că le-aș spori mâncindu-vă și pe voi. Lucruri trecătoare. Să treacă iar voi fi cum am fost. Acum v-a lămurit, domnul. Facă-se voia ta, frate. Ah, nu se poate. Vorbele de as noapte și să nu se poată măriata. Hmm? Pot peste mare și scală la Dumnezeu. Ah, ai aflat? Duceți-vă. Duceți-vă. Duc. Șmil! Da! Stai! Sunt bolnav, Șmil. Bolnav? Bolnav. Și pentru ce nu mi-ai spus? Ce ai? Nu, Unde? Nu, nu acolo. Sufletul mi bolnav, Șmil. Oh. Maria! Ce-i O carte. De la logofatul Balos? Da. Turcii au trecut Dunărea. Ai? Leșii aproape să năvălească. Muntenii și ei... Ah! Mai sunteți? Vă cap emoția Moldovei. Da unde să încapă? măriata? ai zis să plec. Cu doamna la Or unde? Pleacă de îndată. Plec, plec. Turci. Reși monteni. Well, yeah, I'm going Krasnești nu e bolnav și n-a fost bolnav. Și n-a fost bolnav. Două zile după ce s-a întors cu asta Hatmanului Mihu a plecat înfășurat în mai multe bunzi la Miroslăvești, făcându-se că e bolnav. Dar se bolnav. Acolo a picat și Pan Cosma, și amândoi au tulit -o spre Novograd, ducând după ei mai mulți boieri de țară. Krasnești, Cosma, prietenii Mihului adună boieri de țară și pornesc drept la Dunăre. La Dunăre la s și șicat cu frunțile în tine la înten Soliman. Atunci pe cine vând? Pe mine. Pe Ștefan cel Mare, pe Alexandru cel Bun, pe Petru Mușat, pe Bogdantes, scălecătorul de țară, pe tine, pe Vitej, pe iunați, pe boinici, pe morți și pe vii, pe cei care sunt țărână la Bistrița, oase la Putna și pe cei care vor închide ochii la Pobrata, și pe urmașii mei și al lui Groza, să-i Balo, să-i matia, să-i liciu, să-i danciului și pe pat nostru! Atunci să alerg! Vă gândiți?! Nimic nimănui! Câți o stai așa? Puțin! Puțin, dar bun! Poruncește-le să moară! Și-i poruncește să trăiască! Tu cu Sandomir, fii spaci! Când se va strânge sfatul, închideți porțile și trageți zăvoarele! să trăiești, măria ta! Eu, eu, să merg să mă îmbrac pentru sfat. În odăști se cuvine să chipzuim soarta țării. Nu e nimeni albăta. Am venit prea devreme, hatmane, Mihu. Da, nu. Și ei, mă, boieri. Cine să o ia mai întâi? Dumnezeu ta, Atunci... unde da ta, E Dar cine? Spune totuși. Hmm, Să-i vorbim verde. Eu n-am de ce mă teme. N-am nicio dregătorie. Sunt un sfat, dar sfatul meu nu-l ascult. Ei! Eh. Azi va trebui să se supui. Și leșii, și tătarii, și muntenii, și turcii. Ce să facem împotriva tuturor? Ce-am jurat cu mâna pe Evanghelie. Țara e în de nu ne-am împotrivit. Chiar Domnului? Împotriva tuturor ar fi o nebunie. Așa mă îmbătrânit și eu De la început, bună ziua, Maria ta. Numai atât. Da, da, da. că s-au adunat. Să trăiești, Maria Să trăiești, Maria Bună ziua, da, ziua, ziua. Mărietă! Bună ziua, Bună să vă fie inima și toate inimile bune să trăiască. Ah, ce păcat că nu sunteți... Prea puțin lipsesc, Marieta. Azi, când trebuie să luăm o hotărâre, hotărârea căciuna este... Tocmai azi nu văs pe Crasneș, nici pe Cosma. De Crasneș aveam nevoie. Unde e? E bolnav, Mărietă. Unde e? Am întrebat, n-am întrebat ce are. La moșia sala la Și ce are? Ningoare, Mărietă. L-ai văzut tu nu, mi-a spus posternicul al L-ai văzut dumneata posternice? Nu, mi-a spus Hadmanu Mihu. Uh. Și tu, Vitalie, Hadmane Michu, ți-a spus logofătul Trotușanu? Ma nu, eu nu, Maria, ta, eu nu l-am văzut. Eu l-am văzut. Era cu trei dulame de urs în spinare și drăduia. Dar de ce s-a dus, Atmane Mihu, Doctorul Smil ar fi căutat. Nu crede în e, Nu s-a mai căutat cu Smil? Ce-a cu două luni? Așa mi-a spus că ar fi având la și o babă meșteriță. N-ar fi bine să-i trimis pe doctorul Smil? De, de, cu drumurile astea, trei, patru nopți în păduri și Smil fricos... Smil, smil fricos, Atmane. Nu... Fricos e omul care ascunde mm -hmm. și și n-ascunde decât ceea ce nu știe. Nu, nu, nu, nu, să-i nu, nu. trimis pe șmil. Hați, bale, Nicu. Da, mărgeta. te cu el? Sfătuit? Nu, m-am vorbit. Sfătui da, că nu are. Nu. Păcat. Adică, ar fi fost păcat. Eu am auzit, cine mi-a spus, cine mi-a spus că apa de Dunăre se dă la lingoare. De Dunăre? N-am auzit cu auzit, ai auzit, de Dunăre. Ah, și turcii, tocmai când e bolnav, crasnești neșnăvălesc. Hai să hotărân! Da, fi <coughs> <coughs> da, fi copii, v-aș ascunde primeștia. Turcii, fără să îi îndărgim, vin Muntenii și tătarii pornesc din porunca Sultanului. Leși și Lidvanii sunt la trei zile de hotin. Ungurii nu răspund. Țarul din fundul Moscovei îmi cuvinte de dragoste când mie mi -ar arde de puterea lui. De la miezul noapte, miază zi, răsărit, s-a pus amenințați cu cotropirea. Ce să facem? Fiți moldoveni și vorbiți. Adevărat că turcii sunt 150 de mii, Maria tăi. Adevărat, Sandrule. Că solimanul însuși a pornit năvălirea? Adevărat! Că Leșii și Litvanii ar fi vreo 50 de mii? Adevărat! Că Muntenii au 10 mii? Adevărat! Că tătarii ar fi vreo 40 de mii? Adevărat! Și nouă ajutori de nicăieri? Adevărat! Atunci? Atunci! Bine, spătare, Sandru. Încotroa Încotro am face față, încotro ne întoarce, pirea. Și cu câte Cu Când ai mai lăsat, am Eu? Da, da, bătrân ne putin jos, mai tânăr cu 6 ani, am 20 de ani, mai mult. Știți, Când Sabia vorbește, încetează sfatul. Și apoi cine nu vede că ne vor stica țara, că copiii și levestele noastre vor fi robite, că moșile noastre vor fi arse. Și averea strânsă risipită. Atunci? Bine, Hadmane? Mai bine, n-am fi fost decât am fi, Mărieta. Nefiind, n-am simțit, n-am vrea, n-am suferi <coughs> în nimicul care se întinde printre lucrurile închipuite. Lasă sofiile astea, logofete, Trotușanu. Ai fi un om de treabă de nu te-ar fi spricat învățăturile greșești. Trebuie bine. Ha. Țara e mică, Mărieta. Din codrul boierilor n am mai rămas decât câțiva semințe. Țara e săracă. Țara e sărăcită, am înțeles. Și-ai vrea să ridici? Bine, bine, bine, n-aș ridica. Dar ce, Dumnezeu, toți la fel. La toți. Eu, măria ta, Dumnezeu cere capul. N-am ce face cu el, albotă. Dumnezeu cere averea. N-am ce face cu ea. de cere cinci. Zerfa aceasta n-am cerut-o nimănui, la da. Dar Dumnezeu cere viața, averea și cinstea țării, nu-ți le-aș da măria ta dacă nu sunt ale mele. Bine, bine, bine, bine, posterice. Ca și ceilalți. Să mă iertați, pețe de boier de sfat. Până acum ne-ați mărturisit frica voastră. Frica? Dar frica, Nicule, dar părerea voastră nu! Să închinăm țara până o trece Vigelia. Aaa! Ah! Și cui să o Și la turci? Și la leși? Și la tătari? Și la munteni? Oh, Moldovo, oh, frunte și genunchi ai ca să te tâlească boierii la picioarele tuturor tlharilor care te jepuiesc! Groza! Veste bună, te cunosc după față! Archea voastră ca mea! Une Groza, dar mai repede! Tătarii ardeau satele de-a lungul și erau gata să se arunce asupra Moldovei. Într-o noapte căzuiți spatele lor cu șase mii de ostași. Când dormeau acolo, au adormit pe, pe. Ah, Am primit poruncă de la măria ta să viu și am venit. Pe măria voastră, ce faceți? Uh. Mă uit! Fețele schimbate! Admanul mi parcă ar pândi un dușman, așa mi-aruncă căutăturile. Că vor să ne batem și cu turci, și cu leși, și cu lidvanii. Ce nu vrei, măriata. ta? mai port la brâu? Cine-o, Mi-ai dat-o când mai ai făcut vornic, ce o când nu mai sunt nimic. Și să-mi opui lângă lui Ștefan, așa cum e, udă de sângele tătarilor. Ce faci groza? Dar nu mă duc la călugărie, balos. Iată groza! Maria ta, ești vesel? Oh, nu mai am drum. Mă iartă, Maria ta, da, năbușe aici, dar sunt 150 de mii de turci. Cine-i nu vă Vă cer iartare. Fie de milă de mine un bietostaș, un bietnăuc, ajuns la vreme de bătrânețe, pe gura copilor și de râsul lumii. Lăsați-mă să plângă. Mă iartă. Ei, boieri! Ce ziceți? Deci ce-ați zice dacă ia spune adevărul? Adevărul? care adevăr? Boierilor le e frică, nu domnului ce e? Na! Am pentru cine muri, Am pentru cine vrei! Apropiați-vă și ascultați! Să judecăm. Cu cine să ne batem? Pe tătarii a zdrobit groaza. Tătarii se vor face la loc. Ce? Groza? Să zicem că da, dar le trebuie vreme. Vă să zic că deocamdată liniște l-a răsărit. Cu leșii merge altfel, sunt la porunca lui Tarnovski. Îl cunosc, mă cunoaște. M-a bătut odată, l-am bătut de trei ori. Vrem pace și unul și altul. Vă să zic că la miază noapte e liniște. Secuii vor sta cu minte. Știu ce au pătimit de la mine și din mâinile lui Groza. Că n-am îmbătrânit destul. Mai e ceva virtute în oasele astea." Vă să zic că și l-a pus peste munte liniște." Și se vor învârti pe la Crăciun, se vor face că vin în ajutorul turcii vor de teama sultanului, știu?" Am scris voivodului Radu și Radu mi-a răspuns că unui frate mai mare." Vă să zic că la miază zi nu e decât puterea padișatului." 150 de mii." Turcii au nevoie de o lună și jumătate până să ajungă aici." În vremea asta, noi n-am putea strânge patruzeci de mii de ostași călări pe cai mici iuți? Nu, nu putem, ta. Și de ce nu? a sărăci țara. Și te-ai îmbogățit tu, Rosa! Patruzeci de mii? Nu. Dar treizeci de mii. Dar 20.000. de mii. Ce să facem cu 20.000? de mii? Să murim pentru țara lege și domn. S -a -s -a. Advară, Micu! 20 de mii de ostași hotărâți va da Moldova la chemarea domnului ei. Din 20.000 de mii de rup eu șapte mii și mă cobor ca vântul unde au bulucit turcii. Îi chinuiesc, nu-i lasă doarmă, nici să mănânce, nici să se roage. Am să până la munte, plământ și ne dormiți. Voi arde satele pe să să se verse, voi trage oameni sus, voi atrăbi fântânile, voi pustii. Cunosc țara ca palmă! Era mic când mă luă Ștefan cel Mare în desagă de la oblâncul șeii și-mi zise, Dacă de seamă, păiete, Pagă de seamă că ai să fii ostaș și cu ce vezi vei birui, nu numai cu ce vei fi. Vom apăra, Mosea Urmașilor, noștri. Așa zice Bodă! Vormile lui adevăr, Roste! Voi mă veți aștepta în cetatea neamțului cu 13.000 mii de suflete! Viu ne unim și în sus! Lăsăm la dreapta, războim și pe apa în sus, spre Dolca, până unde se închide valea, drămăm copacii și ridicăm o cetate! De nu vor lua cetatea, vor fi biruiți! De vor lua... -o... Câți din noi vom scăpa, ne vom sui la munte și vom în albia bistriței. Vom sta la pângă și ne vom arăta iarăși când ei se vor scurge. Îi vom lovi pe furiși, îi vom înghesui la Dunăre și o vor trece mai degrab la întors decât la năvălire. Așa să le ajute Dumnezeu Mântuitorul ca să scăpăm țara de furnicaiul păgânilor. Da, Maria ta. Da, nu încă putem nici 20.000 de Maria ta! Eu... Cum? Atât să se fi slăit puterile Moldovei sau să fi secătuit vlaga din voi, ce cenușe să fie amintirile vechii slăviri, să se fi mormântat credința și mândria aceste puteri pe care se sprijină neamurile care vor să trăiască. Dar nu vă închipuiți că turcii vor cruța hoiturile plecate în țărână! De vă e teamă! Vă voi arăta eu ce ușor e să mori în rândurile vitejilor. Dar veți altă socoteală? Alta? Întoarce văți până mai e vreme și vă voi primi cu dragostea cu care... Și ce voi să fac eu? Ce vom face și noi. A murit, a murit Petru Rares și el n-a fost fratele lui Bogdan, n-a fost fiul lui Ștefan cel Mare, n-a fost trănepotul lui Alexandru cel Bun, nici urmașul mușatinilor, v a mințit, și voi, ca niște copii, ați crezut în bazmele pe care vi-ați spus el! Aduceți coroana acea cu cinci ramuri a Moldovei Și puneți-o pe capul hatmanului Micu și cu ea în cap să cază la picioarele padișahului! A, ah, că-și vă cunosc așa de târziu! O ceapă de nimic! Unii fricoși și alții vânzători! Vânzători? Ascutați! -vă. Tu, hatmane, ai zis că Crasne și-a plecat bolnav la moșie, că i-ai vorbit, așa e? Așa e?" Da." E, Crasne și-a plecat tiptil din Suceava, mai sănătos ca mine și ca voi." Tu, hatmane, n-ai voie să trimiți pe doctor la el la moșie, așa e? Așa e?" Da." Știți de ce? că nu e la moșie." Dar unde e? La Soliman." Ce?" Să-i se închine." ascultați în sfârșit! Halmanul Mihu m-a părăsit pe când mă băteam cu leșii. S-a la Suceava. A stricat oastea pe care pusese, m-a spăimântat-o și a dat drumul, rămânând numai comie sub castelului. Toți credincioșii să fie ai lui! Nu-i așa? Nu-i așa? Rârea te auzit până la cale cele ce ai făptuit! Și pământul nu se cască să te înghită de viu! Cu sabia lui Ștefan cel Mare îl crestesc la ureche! Ca să se cunoască! Că nu e din neamul moldovenesc. Prieteni credincioși, Moldova piere cu zile, căci boierii nu vor nici să piruiască, nici să fie piruiți. A de patru nopți n am închis ochii. După o viață întreagă Petru se întoarse, Îi puseră coroana pe cap și să săiră în scaun. Și acum iată-l flămând, însetat, izgonit și întins pe piatră. Oh. Ei, docul ca o molimă, De la boieri la țărani. Că zise domnul, v-ați de mine oameni buni. Să găsim altul mai norocos. Dar nu vă lăsați să vă biruie, stăm cu mâinile în sân. Prostimea întețită de cei de sus răspunse, chicaho, ho, nu ne mai bate. Să-mi să nu trezim, hârea. Odihna îi face bine. Un om care să a odihni pe scaunul Nici nicăieri nu mai găsește odihne. Ia, visează, visează, Rares. Se deșteaptă, Aici. Sunt. Stăpâne. Eu, stăpân, nu mai stăpânesc nimic. Știu unde sunt. Mie sete. O sete care nu se potolește. Poftim, frate, că ușul cu abă proaspătă. apă proaspătă. Apa rece. Vorbe calde. Maria ta și tu, <laughs> Maria ta, sunt o amintire din ceea ce am fost, și în curând se va șterge din minte orice amintire. Baloș, Maria ta, Baloș, vezi tu, Cono departe, departe, cât cuprins cu ochii, și mai departe, unde joacă Zarea și se amestecă fata cerului cu a pământului. Și mai departe, dincolo de Sireț și de Plut, până în malurile Nistrului. Văz, Maria! Ce vezi? Trâmbe de dealuri și ce se pierd în pustietăți. Eu văz cetăți, orașe și sate, dealuri și văi și, și păduri și codrii și, codri, și livezi și ape prinse în opusturi, și râuri slovo de curgând în mare, și corăvii cu catarguri înalte și ascuțite, și furnicari de oameni și de vite. Și peste toate soarele punând, întinde poleiul său ușor și nemărginit. Văz Moldova, baloși, pe care am iubit-o, am apărat-o, am slujit-o, am înțeles-o, în ce-a fost și ceva să fie, că sunt copilul unui vitează, mislit în clipele de iubire cu Maria, soția majorului Rareș. În mine sunt fețele mușatinilor și spețele norodului topite într-una. În mine au fost... Mă Maria. Da, mai bine mai strângea de gât, de apă, Maria ta. Acum am dat ea pe valoș. După ce m-am mistuit, ce a rămas din mine. Câteva grinzi negre. Încolo, scrum. Dai, Maria. Ta. Ah, cum de nu s-au uscat mâinile lor ridicate împotriva mea și a tatălui meu și a străbunilor mei. Am fricuri, Oana, fricuri, ne. Aici ne vom despărți. Și eu să rămân singur? Cine? Tu sau eu? Și eu și, și Maria ta. Și unde să mă duc? Și unde să te duci? Tu încolo și eu uncoace. Tu în Moldova și eu în secuime. Să mă despart! Niciodată, când te-ai măriata de sabie. Bine. Așa să fie. Mi-e Vă sunt domn, or umbra caragioasă a fostului domn. Ne-ai fost, ne ești, ne vei fi. Așa. Suntem la sfat. Prea bine. <hie> Să deschidem sfatul. Despre ce era vorba? Să fim cu tine, frate? Or să te lăsăm singur în pustietățile acestea. Da. Sfatul a început. V-ați spus părerea. Să mi-o dau și eu pe-a mea. Baloș. ca mai mare și mai vechi în sfat, ce trage părerea Domnului? E hotărătoare. În orice pricină? Totdeauna. Ați auzit? S-a pucat în încolo, și eu încoa, și tu, Sabie, care ai desfăcut calea biruinței sub trei domnii. e în prăpastie, slugă credincioasă! m și ziua de azi și nu ne-a fost mai ușoară ca ziua de ieri. Soarele a pus, întunericul se lasă. Să-mi au rămas bun de la voi. Să mă iertați. Oana, mâna, ce plângeți? Veniți încoa, veniți coa să vă He, Va trece. Să te duci sănătos și să te întorci sănătos, frate. Și tu? Tu nu-mi spui nimic? Nu pot. Nu pute. Ar trebui să fiu de piatră, Balos. Hai să ne vedem sănătoși. Dacă ne vom mai vedea. Ne vom vedea mi vom vedea, măria Mă gărdici! Mă Ei, Păi pe mine nu să se ducă ei încolo și noi încoace. Da, măriata, că tot aruncași sabia în prăpastie. Să-ți fiu eu sabia. De ce nu? Destul, mă gândici. Când s-o de ziua și s stânge stelele, voi bândi luceafărul meu de dimineață și voi ruga să ne întoarcă prin stelele noastre, pe luțiavărul nostru, tătător de viață și de lumină. De-aș fi stat eu oglindit în inimile tuturor, ca inima ta, genunea, nici o vijelie nu m-ar fi smuls din inima Moldovei. Du-te. Duceți-vă. duceți, -vă. duceți -vă. Și luați seama la brazii pe care i-am înțelegat eu, să nu vă pierdeți. Noi te Pierdut. Se rupe și firul de păianjen care mă mai legat de Moldova. Singur, singurătății. Descurca voi drumurile care duc la ciceu. Și acolo ce mă așteaptă. Doi copii mici și piata mea soție. <gătăță> ridici și cobori, Doamne, din nimic la mărire și din fie la umilință. Cru <trui> să mă mântuit florule să nu simt frică de oameni și de fiare, sunt fără apărare. Ciofii. Cine! E? Să fii om bun și de debate. N-am la mine decât cuțitul ăsta. Na, să-mi dau să ți-a frică. Îl dai? Se vede că este om bun. Nu ți-am spus. Dar tu cine ești? Un biect creștin, care a fost un stăpân strasnic. Aveai valoace și măși multe? De ce mă întreb de măși? Pe, ca pescat. În ce-aș prețui stăpânirea pe care ai pierdut-o? Tu ești pescat? Da, pescar. Suntem aici votri. Dacă sunteți pescar, ce căutați pe vârful muntelui? Păi aici, puțin mai la vale, e o munte. Și pescuim și noi, mrene și țimbar. Sunteți moldoveni? După lege și după limbă tot i am fi. Dar noi suntem ardeleni. Cheamă încoa. Să-i chem. Ba! Uiu! Venim încoa! Cu dalegurii, măi! Da, că sunt hămesii de foame. Dar îi ce o mânca și noi, pită rece, pește frică... Ce-o Dumnezeu? Mm. Mm. E că după veșmântul lor de din de, de subt, ai fi om de obraz. Am fost? Ia că mă, un om rădăcit pe munte. Bună seara, mene! Să Stai jos! Mulțumim dumneavoastră, Vere! Bă, ce năstai? Ia așa ca Cam ce luați voi pe pește? Hm. Ia cât să ne înzolim și noi. Mai cu coatele rupte, mai cu obințele sparte, ce să facem? Știți voi cât face un galben? E, știm, dar dracul l-a văzut. Îl cunoașteți dacă l-ați vedea? Eu nu. Eu, mă, că am văzut patrul al Epopa Dima din Barcauț. Era ca Eu? Ca Tocmai lei pe lei și eu. Așa mi-e. Ei, frumos, mm. Și iau? Punga asta voastră e toată, de mă strece fără să mă simtă nimeni, până la castelul baronului Feldici. Sunt 70. Șaptezece? Doamne, doamne. Oameni buni, eu sunt Petru Rareș, până ieri voivodul Moldovei, șase cuimi. Petru, voivodul? Ce azi, spăi mântă brașăul. Cea care... Iartă-ne, doamne. În genunchi, iartă-ne, măria. Iartă-ne, doamne. doamne. Nu mi-ați greșit cu nimic, de ce să vă iert? Te trecem și n-are să știe nici cucul. I -i -i. Te dezbrăcăm pe cineva, vasile și-l îmbrăcăm pe măria sa. Pe mine, pe mine. Îi punem în spirare omaje și îl trecem. Ta ma, facem. Mulțumesc cu ție, împărate ceresc, ca ai aprins soarele să se coacă greul, luna să străbatem cărărușile. Stelele să împodobească cerul și o rază de nădejde, în sufletul ropsitului rob Petru, Peciorul Rărișoarei și al lui Șteva cel Sfânt. Ați ascultat Luceafărul de Barbu Ștefanescu de la Vrancea, adaptare radiofonică de Dan Nasta. Distribuția a fost următoarea. Petru Rares Ion Marinescu, logofătul Baloș, Nicolae botez Lucian, Vornicul Groza George Demetru, artiste emerit, Pârcălabul Liciu Constantin Cristel, Spătarul Sandru Boris Ciornei, Bivvel logofătul Trotușan George Măruț, artiste merit. Chelarul Hârea, Jean Reder. Mogârdici, Ștefan Radof. Sandomir, Ogașanu, Corbea, Radu Dunăreanu. Cremene, Matei Alexandru. Doctorul Șmil, Tudorel Popa. Oana, Eliza Petrăchescu. Genuna Magda Popovici. În alte roluri, Ion Vâlcu, Lupu Vasile, Andrei Bursaci, Mihai Protanu, Mircea Medianu, Nicolae Crișu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia artistică, Dan Nasta, artiste emerit.